Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa al-Aqibetu lil-muttaqeen Wa la udwana illa ala al-Zalimeen Wa salatu wa رسولنا ala ashrafil anbiyae Wa almursalina rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Ajma'ina wa sallama tasliman kathira 1.19 and I brought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 Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je naš gospodar i naš stvoritelj. On nas je stvorio. On nam je život dao. On nas je obasuo raznim blagodatima. I stoga je i te kako važno i bitno da se u svom životu stalno Allaha sjećamo i da ga nikada ne zaboravljamo. To je prije svega naša dužnost. Odnosno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 kada ekaza urudu billahi minash-shaytanir-rajim ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila o vjernici mnogo i često Allaha spominjite i ujutro i uvečer ga veličajte i slavite vidimo jo kuranskog ajta da uzvišeni Allah nam naređuje da ga se stalno sjećamo da ga ne zaboravljamo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 Zbog toga što su oni Allaha zaboravili kad su bili jeli u rahatluku i izobilju. Nažalost, ljudi se samo Allaha sjeti kad su nevolji i kad imaju potrebu za Allahom, izrazitu potrebu. Posla nikova wasallam, je bila praksa jeli da Allaha spominje u svakom stanju, u svakoj prilici. Kao što prenosi Aisha radi Allaha to'ala anha u hadisu koji bilježi muslim.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 to jedna jedan veliki motiv da on to uradi da privati tako i kada je u pitanju rad za ahiret uzvišeni Allah obećao onima koji ga spominju kojim čini zikr veliku nagradu pa kaže auzu billahi minash-shaytanir-rejim wadh-dzaakirina Allaha katiran wadh-dzaakiraat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima i muškacima koji često Allaha spominju i ženama koje često Allaha spominju. Vidimo da su žene odnosno, da su žene u islamu ravno, ravnopravne sa muškarcima kada je u pitanju je li ovaj segment odnosno ibadet. Allah je doista za sve njih oprosti veliku nagradu pripremiju. Oprost i velika nagrada za one koje Allah često spominju. Mi moramo sami sebi priznati da smo novo imali polju na polju vikra, da smo tanki. Da se Allaha malo sjeća.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 jer čovjek u takvom stanju nastoji, jeli, da postigne džennet i njegove blagodati, da se udalji od od vatre i njenih patnji, kada nam je na umu, kada nam je na umu džennet i džehennem, to nas postiče da činimo zikr, prije svega da istighfar činimo, da stalno govorimo astaghfirullah etubu. Prisećamo se svojih grijeha i prisećamo se džehennema i džehenemskih patnji i onda nas to motivira da činimo zikrla.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 be je prenosi jel poslanik alejhiselatu vesselam od svoga gospodara da je rekao ene inda danni abdi bi وانا نعه حين يذكرني kaže ja ću se prema svome robu odnositi onako ili biću prema njemu takav kakv on prestavio ima o meni to jest ako misli o meni je ja ću biti ovaj prema njemu dobar kaže ja sam uz njega kada me spomeni kada god Allah spomene Allah uz nas Allah je uz nas, je Allah nas prati svojim znanjem onako kako njemu dolikuje, je li svojim nadzorom, svojim ilmom. Stoga to treba biti isto dodatni moti da Allah subhanahu wa taala spominjemo. Također svijesti znanje da nam je e, zikr zaštita štit od šejtana koji nas stalno prati, uznemirava, koji nam želi zlo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 Jedno dobro djelo povlači drugo dobro djelo. Ako govorimo bezkorisne riječi, bezkorisnu priču ili ono što je haramo govarenje, to nas gura dalje još nas više udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako zikrimo, to nas vraća Allahu. Lagano nas vraća Allahu i otvara nam nove jeli, mogućnosti, nove želje da činimo dobro. I to je jedan od razloga zašto bi trebali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 I nešto najbolje čime se možemo, jeli, čime možemo zaposlati svoj jezik. Ovaj mali organ, jezik, jeli, tako mal, a tako mnogo zla učini. Allah nam ga je dao da govorimo dobro. Ko vjeruje u Allaha, sudnji da neka govori dobro, neka šuti. Da izražavamo vjerovanje, da njime izražavamo šehadet. Da izgovaramo la ilahe illallah, da vikrimo, da spominjemo Allaha, da upućujemo na dobro, da učimo Kur'an. Da ljudi odvraćamo od zla. A mi ga koristimo najmanje u, u ono zbog čega je stvoren. Zato kaže poslanik, a.s. La izraelu lisanu karabbe min vikri la. Nekati jezik bude stalno vlažen od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'la. Stalno. To je osobina pravi vjernika i odani Allaha subhanahu wa ta'la. Prije svega vode i brigu. I računa šta govori svojim jezikom. Jer mi ne govorimo očima i ušima, govorimo jezikom. Zato mnogo zla učinimo jezikom. Vode je brigo o tome da govori samo dobro. I vode je brigu da zaposli svoj jezik i vikrom. Stagfirullah. Gde se Laha sjete. Jer jezik, on reaguje na naše sjećanje. Mi kada se Laha sjetimo u, svojom, u svome srcu, onda jezik postaknemo jezik da on... Da Allaha spominje. A ako su mi Allaha zaboravili, li, svojim srcem, onda jezik ili šuti, ili govori ono što nevaja. Što se tiče tijela i tijelesnih udova, Allaha možemo spominjati, recimo prije svega, na prste, ruke, onako kako činimo tespi, ili možemo činiti vikr, mimo, mimo namaza, istigfar, brojati stotinu puta, ili subhanallah ve behamdi, staghfirullah tako dalje, na prste. Tako činio zikr svojim udovima. Čineći tespih, odnosno su, riječi subhanallah, Allahu ekbar, la ilaha illallah, elhamdulillah i tako dalje. Okupljanje radi zikra i spomnjanja Allah subhanahu wa ta'ala, ono ima svoje utemeljenje i ono je propisano. Postanik alaihi salatu veselam je rekao, kaže Allah ima meleke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 Vikr je iščitavanje neke knjige o Halki. Vikr kada se ljudi okupe u džami pa svako za sebe uči Kur'an. Vikr je stikfar čini jeli, u sebi skrušeno. To je Vikr to je zajednički Vikr. To je okupljanje jeli, na jednom mjestu radi Vikra. Kada činimo Vikr, treba da nam srce bude skrušeno. A po mogućnosti da... Jeli,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 Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na sudnjem danu kada drugog hlada neće biti a između ostali poslanik ali sallallahu anhu hadis čovjeka koji Allah spomeni u samoći i očemu zasuzeji stoga onaj ko Allah spomeni treba biti skrušena srca plaćni hoću naročito kada uči Kur'an Ne možemo samo je li izgovarati riječi svojim jezikom onako suho suhoparno, a srce nam nije svjesno. Ne razmišljamo Allah, nismo svjesni tog momenta u kojem zikrimo. Srce treba da bude ispunjeno skrušenošću zbog veličine i uzvišenosti stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog njegove moći i savršenosti, zato trebamo biti svjesni. Srce treba biti prisutno u vikru, ne samo riječi. Ne sto puta je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 oni ne budu kao oni kojima još davno data knjiga pa su srca njihova zato što je proteklo mnogo vremena postala nemilosrdna odnosno tvrda i mnogi od njih su nebijenici jeli čovjek vremenom njegovo srce otvrdne zato ga treba omekšati treba ga omekšati sjećanjem na smrt vikrom učenjem Kur'ana Allah Đelešanuhu kaže jeli kada govori onima čija su srca tvrda faveil lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulai ka fi dalalin mubin tesko onima koja su srca tvrda odnosno neosjetljiva kada se Allah spomeni oni su u jasnoj zabudi što znači da ako su nam srca ako nam srca ne reaguju na spominjanje Allaha subhanahu wa taala na zikr naučenje Kur'ana to znači da su nam otvrdnula kao kamen kao kamen treba vremena Da, da, da ih razmekšamo. Da ih razmekšamo to je zbog toga što smo dugo vremena Allaha zaboravili i smo bili bili nemani prema njemu počak. Pa I one dužnosti koje smo obavljali, namaze koje smo klanjali bili su formalni. Nikakvog traga na nama nisu ostavljali. Ztogajete kako bitno. Vidite kako bitno da vodimo računa svome srce, o svome srcu, stavimo svoga srca Da ono bude uvijek svjesno Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga spominje, da razmišlja o njemu i da, da bude mehko, da bude razmekšano, ne netvrdo kao kamen. Kada Allaha spominjemo, odnosno kada vikr činimo to je šesti jede po redu, trebamo to činiti tiho u sebi. Ovo je bliže i hlasu iskrenosti, iskrušenosti. Jedne prilike dok su bili na putovanju a su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 Da podižemo glas priz zikru. Allah čuje i zna ono što mislimo. Nema potrebe, a to je bliže iskrušenosti. Najbolji zikri kada se čovjek osami sa Allahom subhanahu wa ta'ala, kada ga spominje svojim srcem i svojim jezikom i svojim jeli, udovima. I to je najbliže iskrenosti. Tu nema rija, nema pretvaranja, nema ljudi, nemamo se pred kim pretvarati. Kada činimo zikr, trebamo svakako izbjegavati one novotarske zikrove koji nemaju nikakvog utemeljenja ni u Koranu ni na sunetu, a o tome smo već nešto govorili. E, postoje određeni, znači izmišljeni, neutemeljeni zikrovi koji se poturaju muslimanima. Mnogi su temeljeni na izmišljenim hadisma, apokritnim hadisima, kao što je Nur dova i mnoge druge dove koje se Nažalost poturaju muslimanima i muslimane onako ne ukišu vjerni, u oni vjeruju. Postaje postaje vik ili dikro vide koje je poslanik ali salat svamučio najbolje stvorenje, njemu je dolazla obila. Ona se ne učio kako da dikrimo i šta da dikrimo, šta da govorim. Sto ga je najpreće i to je pravi put, to je to je ispravan postupak da je li na način kako je dikro poslanik ali salat svamučio i da to je Ovaj, prakticiramo u svome dikru. Kada u pitanju dikru, trebamo nastaviti da što više učimo Kur'an. Učenje Kur'ana je jedan od najvećih dikruva. Učiti Kur'an je najveći i najvjedniji dikru. I za njegovo učenje najveća nagrada obećana. Mi smo o tome govorili kada smo govorili o dabima učenja Kur'ana. i pos ćemo se samo jedan hadij. Zaista je Kur'an najveći dikru. Mi spominjemo, kada učimo Kur'an, mi izgovaramo Lahu govor. Veličanstveni, jel'i,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 Učimo li redovno Kur'an, učimo li svaki dan Kur'an, pa makar stranicu dvije, tri. Ako ne učimo, onda trebamo znati da smo se od Allaha udaljeli. Da smo se od Allaha udaljeli, jer onaj ko ne uči Kur'an, on je na Allaha zaboravio. Jer čitamo Allahov govor, čitamo Allahov govor i tako ga se najbolje sjećamo i liknu činimo. Trebamo često učiti vikrove koje je učio i sam poslanik alaih salatu veselam i one koji su prenesene u vjerodostojnim hadisima. To je, je usko vezano sa onim što smo, što smo govorili malo prije. Ne trebamo činiti one vikre koje nije, onaj vikre koji činio poslanik alaih salatu veselam. Mi imamo u mnogim vjerodostojnim hadisima zabilježene, jel, predaje. Šta je to poslanik alaih salatu veselam činio? Koji je fikr? I hadis koji govori o vrijednosti takvog vikra. Pa ću ja navesti, jel, samo Neke, ovaj, neke primjere. Riječi la ilaha illallah. To je najbolji dikr. Najbolji dikr jer kaže posanik alaihissalatu wasalam često izgovarajte šahada, to jest la ilaha illallah prije nego što se smrti ispriječi između vas i toga. I kaže posjećajte na to i vaše umrli, na samrti. Kada trebaju da ispustije dušu, da se vrati Allah, da posjećamo na to. La ilaha illallah. Zbog toga je sve stvoreno. Zbog toga postoji nebesa i zemlje. Zbog toga su slani poslanici. I to su riječi koje će onoga ko ih iskreno izgovori i spasiti. La ilaha illallah najbliži zikr. Subhanallah i valhamdulillah ilaha illallah i Allahu Akbar. I ovo je zikr koji je poslanik alaih salatu wasalam često učio i na njega posjećao. Pa kaže da kažem kaže poslanika alaihi salatu islam, da kažem im Subhanallah wa Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar, draže je od svega onoga što sunce obasja. Draže im je od cijelog dunia. Samo da kažemo im u tiri Subhanallah wa Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar. Sljedeći zikre Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, kaže poslanika alaihi salatu wasalam, ko kaže Subhanallah wa bihamdihi svaki dan stotjenu puta,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 Poslanika alaihi salatu wasalam me ovom zikru rekao, dvije riječi ili dvije rečence koje su lahke na jeziku, a teške na mizanu i drage rahmanu, odnosno milostivom Allahu, su subhanallahima bihamdihi i subhanallahila alim. Dvije riječi lahke na jeziku, par sekundi, subhanallahima bihamdihi i subhanallahila alim, a teške na mizanu kao dobro dijelo i drage rahmanu, odnosno milostivom. Zikr Subhanallah i Subhanallahi walhamdulillah su isto ni poseb man zikr koji ima posebno vjerodost kaže poslanik alejhi salatun selam da je čistoća ili taharet pola imana a riječ alhamdulillah ispunjavaju mizan a subhanallahi walhamdulillah ispunjavaju prostor između nebesa i zemlje i na kraju jedan od najvrednijih zikrova jeste jesu riječi La ilaha illallah la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa je postavio, kahej selam rekao: Ko kaže la ilaha illallah la sharika lah lahul mulku wa lahul svaki dan stotinu puta, ima će nagradu kao da oslobodio 10 je li 10 ljudi i biçemu upisano stotinu sevapa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 i zato je obećao veliku nagradu. Pa kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Istaghfiru rabbakum, innehu kana gaffara." Tražite oprošt od vaše gospodara jer on mnogo pražda. Mi smo puni grijeha, a svaki dan trebamo tražiti oproz za naše grijehe, jednostavno riječima istagfirullah, istagfirullah. Kaže poslanik alejhi salat vesselam: "O ljudi,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 sjedi sa ashabima poslanika alaihi salatu wasalam i kaže do stotinu puta rabbi gfirli vatub alejja inneke entetaua burahim gospodaru moju prosti mi ja cekajem jer ti zaista primaš pokajanje i oprašačbi stoga poštovana braćo i cijenjene sestre neka nam, bude, neka, neka nam ovo predavanje odnosno ovi adabi o vikru, budu postreke i posticaj da češće Allaha spominjemo Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam svima jeli, očisti naša srca i da nas učinu od onih koji ga često spominju, koji često čine zikr, koji mu se kaju često, koji mu čine istikvar. Jer zaista uz malo truda možemo mnogo postići, možemo dosta grijeha se otarasiti i očistiti svoju dušu od mnogih grijeha. Stoga ne trebamo biti nemarni u gafletu ili u zabludi, trebamo zaista svoje srca omekšati vikrom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 يقول قولي هذا واستغفر الله عليكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته